الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم دلیل نقلی پیش کی دنوح علیہ السلام نا پداوید سورت عرافو جی ذکر شیعوا قل امر ربی بالقسط عطل سمکی عبیع ذکر شیعوا چوو نو پچپن کی ادعو ربکم تذرعون و نور علی السلام حال دلیل پدی چې ټول انبییاء دا دعوت پیښ کړې خپل قام ته د توحیده حضرتم بداو وي چې په رد شرک او په اثبات وحدانیت کو حضرتم بداو وي چې سبب د عذاب د پاره شرکی تونهاله سلام وی زیاره ګم چزاب بدر باندې راشي دې شرک کوجه او دا هم پکې څلورم وی چنکار دایره زماني سرمایدارو کړو پیغمبران څخه ګمرا ویلو او دا ذکر کوي چا و ډیر شفقت کو خپل قوم سره او دیر نرم خبرې کولی او قومنو سختی کولا دا با اموی چه دینکار دا پارا وجه دقاوا چه اغیوی پسلیر آغی بندر آغی مونگ دا نمانو چه بنده هم پیغمبری بشریت نینکار کاؤ اوه او خبا سبب ب ذکر کی چدا علاقه سبب سو انکار دایاتننا دا هر قوم سبب د علاقه د ذکر کوي انکار د دا الله دایاتننا یقینا لے ګل او مون غانو عليه السلام خپل قوم ته فقالا پس وی وی دراتلو سرا چه زما قومان الله یو ګنې او الله وحید الله الله یو غنه داسل عبادت ده نشته استاو د پارابل سوک حاجت روا بغیر دنه اني اخاف علیکم عذاب یوم نازیم بشکزه یریګم فتا سبحانه دا عذاب دا غروزی لوینم رز لو یدا قذاب ی لویده دړ سيدی خو لیکن دا عذاب صفت چشینو دا بهتره ده عزويم کراغلې دے یومن ته جوار د وژنه چازويم صفات د عذاب شي منسوب پکارون دک عذاب منسوب دکن نبی اجر د جوار ده, ده, ده, ده, ده, ده. قال الملو من قومي او يا معتبرو سردارانو تقم لنو علي السلام نام انا لنراك في ظلال پیشکم خام خاوینو تعالی را په کاره گمراهه کی ک پیرانبر ته گمراه او انتا تبنوي قال یا قومین وینوح علی السلام ای قوما ليس بي ذلاله تن نشته ما پوری زره گم راهي تزغذ ولل مبين يداه ما پوری زره گم راهي نشتا ليس بي ولالتن تنوین دا تقلیل ولیکن نی رسولم من رب العالمین دلیل می داده چیز رسولیم استازیم در رب دمخلوقاتم و چی اللہ سکرا لیگی اغاکی کم راہی نئی او بلگوکم رسالات ربی دزان نا خبر نکو ما دعوت ذرا سوم تا استاد ابي رحمت او دخپل رب وان سهل لكم او استاد صاحب کډیر اخلاص کوما خرتبوي اخلاص النيته نصيحت ستاوي النصح اخلاص النيته زمانيت دیر سفایت استاد خير من الله ما لا تعلمون او زپوی گمداله طرفنه هغه سو جتا زپنه پویږي دا ډیره قیمتي خبره ده نننم ټول مصیبت ته دینه جوړ ده چې حق پرس الله پوکړي او یو راز باندې چې هغه ملت نجات ته وسکې دی په دې الله صرف حق پرس پوکړي ښا ا د انور په دې نه پوېږي هغه وینا خبره ټوله زموږ شرانو ده چې هیڅ کړي نه وکړي او خبره ټولوي مطلب دا دی ته تقوا ده او ای تقوا تقوا ده ته ویری چې په خپل سمې لګیا دي سکي نو دا تقوا ده دومره نه پوي ډېر پرخ دي کنه ها هغه متقی متقيو بزرگ او عابد او زاهد وي چې ټول د شرک کار کوي د واگانې د شرکی وبرکته او حرمته او حقو ابي حرمت سيد الابرار دا د اړې د واگانې اپریټولې شرکي تقریر کې وی چرتاه نئی حدیث ونه او امام غزالی وی لیکلی دی نو یې سره لیکلی به یې کنه أغسر ته موږ دی او پیغمبر نو بس قدیم د مخلوق په پیش کې چې امام ابو حنیفه په یو ختم دشبيك او بل به دروازه کاو و استا پیغمبر امام حنیف او عجيب خلق دما لا تعلمون پدې راز نه پوي کنه ها او عجبتم انجاکم ذکر من ربکم يخلقو تاسو حیراني او ناشنا او تعجب کوي دا خبره چې راغتا او استا بیان او قران درفتا سن على رجل منکم پيوسړي باندې چې خې پیجنې استا صد قوم نديم لينذرکم چتا سو یری ولتتقو نو داغینه تجبدا چتا سو وزن بچی د شرک نه ولعکم ترحمون نو پتا سو برحمو کلیشیم دا سئی ترتیب د کنخه اول مقصد یرا ولدی چ مبلغ با خلق یری او داغی نصیب و تقوا د کېږې د شرک نظان بچک اوغې پسې د الله ررح را ځي پهکس ضبو او د روجنې کو السلام فان او الله مونګ بچ کوغځان نهشه بچ کولی ټول الله تماج دي واللهځ نه او غ کسان چې د سرو ففول کې کی کشته کې واغرق نهلهځ نهکس او هر کله مونږه وه خلق چې دغې جرم دا او چې د روجن کولې آیاتو نه زمون دا سبب د هر قوم د علاقه تپار ان هم كانوا قوما عمین یقینا چې دا یو دې قوم او چلاندو د لاله کتاب نه دایاتونو نه آیاتونو خو دې ته پاره راغلي چې تو تاسو رګ یو غنه وګوره عبرت نه واخلې هر یو شیته چې د الله د قدرت ته نخدا الله د وحدانیت دلیل ارشته چې ګوري په نظر د توحید سره بغوري هغه کې دا نظر نور لاندو بسو خدای دا غي داوي سره دلیل نقلی چې غړوم به پیغمبر د دین چې دنیا ته راغلي نو حلی السلام چې شریعت راوړل هغه دغه خبره کړې زلہ خبر ادھا، نوی خبر ادھا، پیلا دن اخاو مہودا، بیعولی گا منگا آدیانو تا رورد دی پنا سب کی قومی قوم نئے ہو علیہ السلام قالی یا قوم عبداللہ اوی حود علیہ السلام از ما قوم اللہ یو گنے مالکم من الہن غیره نیسته استاو ده پارای اس سو راځي تر فلا تتقون تفضل لنا نیریگه هر څو نه نیریگه او دل لنا نیریگه قال للمل الذین كفروا من قومه هو ی سردارانو او معتبرو هغه کسانو چې کفر وکړیو په قوم د ذکی سبکه قوم کناری ایمان راوړل فادرل انا رو داوی انا لنا را کفی صفاعتن بیشکا من خامخاوی نطالرا پا جہل کے پیغمبر تا جاہل ہوئی صفاعتن و انا لنا زنو یقین کو پتا بانده چې خامخا در اغجنو نئی قاذبان یمنو دیوی لی من القاذبین که دیر ترقی دا یعنی دنیا که چکم در تیر تیرشیوی دی د ټاپ مرتضویږي نل کاظيږي قال يا قومي ليس بي صفات اليهود الاسلام ازما قومه نشتمه باندي زره جهل الله ذا جهل نساتليو ولكنني رسول من رب العالمين لكن استاذيم پیغمبريم طرفه ذا رب ذ مخلوقاتنا او پیغمبر چيلر رضيقي الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال راضيږي چې په هر صفات برابرې کنا په عقل وصحت او بلغو کوم رسالات ربي زر سوم تاسو ته احکام د خپل رب د ځان سره جوړو ما د ځان نو کتاب جوړکی موت کا پس منظر خلق پیری باویت جوړ کری ده کتاب نا ایلکا تبلیغ ده دا دعوت ته رسالات او رسوا دا اللہ پیغام او رسوا فانا لکم ناسحون امین اوزو خاص تاسو دا پارا خیرفائی کن امانت گر تاسو سر اخلاس کوم او عجب تم انجاکم ذکر من ربکم تاسو دا خبر ناشناگرنے او واجبتم ته ګور دی قومونو دا خبره ناشنا غاڼه ل او ده ناشنا نه غړل چې د خټې نه او د ګټې نه وي کوچا جوړکای وېدا زمون حاجت روا شو مزه مون کارساس شو ده مڼه ل او کله به وی ایسه علیہ السلام له دې زیه ادا خبر یې زه نه من لچې بندر هغه طرف نا پیغام راوړم ناشناګر نه تا راغې ذکر او بیان درپستا سنا په یو سړی باندې چې تاسو د جنس نه دی انسان دې تاسو سره په دې کلی کې او په دې ملک کې پیدا شوي آسمان نه پونځه راغلي لیون زیرا زراکم زکه دا کار خود غري کنه یا رول انبی او نور سر کار نی چې غنړي لبیہ ملائک پکاری او نورانی خلق پکارینا هغه خداه کاري چې تاسو یری لينذرکم واذکروا او یاد کړئ د الله نعمتونه چې جعلکم خلفاء چویګر زله اباد من بعد قوم, پس دا قوم دا نوح پس د قوم نوح علی السلام ناشه هلاک شو او بیا تاسو الله ژوند ذیک لے او پدې کليابادي کړه وزادکم فل خلق بسطتن او تاسو زیاد کړئ په نور مخلوق کې په بدن سرا په باډه سرا لري په بدن نه درکړی او صحتونه درکړی دا نعمت تکنو خو صحت خو بدن وغت کټو د نعمت د الله چې صحي بسوتن او ته نه صحیح کار اخلی کا د دین کنا لکه توالو چې کار واغست کنه دا ذکر چې اخلي نو د نعمت ته کنه او کنه د دین کار ته نه اخلي دنیا کار ته نه اخلي مولای او زیو منیرای کینو اڅیاست تراوت نو ځان له موټر واغست. غارې کې به غوږی نهسته. نو سره بل راتلی شو انار موټر بل برداش کولې شو. مثلا به یو ازګر زده موټر کین. اجه چا به خټه او کړ چې مونږه کوټلې وونو. هغه ته به وې چې دې خټه کې او ګرځه. نږدې پر لغت بدن ورکړی خلقو فَذْكُرُوا عله اللَّهِ, اللَّهِ د کې د الله دید کامیاب قالو اوی لنعبد وحده منی دا نمتونه شکرې دا کېله کوم تپحون د دپه چې کامی ش قاللو عادو عana ل ب د الله وده ثمښته خبر کي من خو نه نه د داې بند د خلکولو چې توحید خبره تراوزی فل تذکرې عنوان کنا سمره په وشویو وی اهدل سلام تراغله ممتاز چې موږ د الله عبادت کوی کو وازی وحده قرآن په خپل تفسیر کوي چې ذ اعبد الذ لسمانا الله یو ګانه خو موږ په دی په مسله باندې ګوره خان دی قیامت کې نشوی لاله ته نو په وشوی پوان شو ماوله پوان شو ترا غلې مونږ تادید لپاره چې دلای عبادت کو خو وحده هو یوازې د یوازې سمانا وو نذر ما کنه یا بوزو اباونان او پریزمونگا بڑواغان چې عبادت دې کو زمونږ فلارانو نو پری دې کنه ستې واله نه نو نوې مونږ دانش کوله د قاصل توحید دغه را قانون سره پوه شوې ښه ار سو پوه شوې چې سو اجازه انه فعتنا بما تاي دنا ترولم تا عذاب چمږ یری ان کنتا من الصادقین که چیرته د رشتینو خلق نه یم دومره سختینو و عذاب ته تیار یو خوستا خبر نه شو منل ښا <تصفح> قالوي ذل اسلام چې عذاب نور ستوي دا تاسو چې پکې مبتلى ده عذاب دې کنه خوشکلي ولشانته یقینا واقع شي د پتا سبان دې درف تاسو نه رجسن یو پلیتی و غضب چې دا نه لا قهر دې و عذاب دې شرچ سو کوي خو په عذاب کې دې کنه داغه د پاره نور څه عذاب ده دا غ عذاب ولې لګیدې هغه بچره په شاله نه ای هغه سره خوږی نخپل اولاد سره ای کور کې ته خلق تانګي او خیره او تقی نموشریکانو دا حال له مونږ ته خبرې ووخه ډیر ګنده خلق ده کور تل په غضب اولی عملونه خراب عملونه په ولولات نه تنګې پې مون ته ولولات پښان نه ګوري په ولوان ته نه تنګې چا کا رزي نه غي افسوس نه کوي چې خدايا بیا راوي ا نو چیکنې پاسی پاسينه کل یوي ته ګوري کله بلی ته ګوري او ځان لپکه خو ی بدامل حدیث او مشرکان ښا اریته کار ازینو اس نه زی پدینیت باند زی تیو جنب کوته نه پر خوذل پکاره دي تا زنجیره کې اولغاری چې شیطان راغی ملک ابن زینا روی مخکې سوره انعام پغایت کې چې عام اشر الجن ولنس چې ما ته د پیریانو د شیطان ش نه دی د اعوذ بالله ووایم که نه د د بیاړو پتن نه لږي تختې او بنده د شیطان نهځان نه شمفلا که شل زله اوو بالله و مکن نه او د د نه ځ نه شملا د ته غ ضبه او قهر نووي جالو نې تا سوما سره جګړې کو اسمین په تشي نومونو کې تش نومو نهدي. سمیتو موان تم و آباوکم در نمونه والا تاسو یخی دی ناقی بیمونگ نا دی یخی <تصفيق> نا اللہ و آباوکم استاذ و بلعران و با یخی باسلو و تاسو اللہ یخی دی کنخوا ایت کے دو فیدی دیو فیدادا دی نواخدی ولی نمخوالا لکی دی چی پیدا شی چغه وای نه موحدث ش حادث شو اځم دا لري جنمشتہ ا مطلبینشتہ حقیقتینشتہ ده تو ته الہ وای کنا وای الہ دی تو ته حاجت روا وای کنا حاجت روا دی تو ته معبود وای نو معبود دی تو الله څه چې نو ماخلي واس نو زم مې ته ما باو کوم تاسو له دی استادو مشرانو ما نزل الله بیامن سلطان ندی نازل کړي الله د دې په ما بو دیه توه پولوهیت باندې دلیل فانتظرو پس انتظار کوي خپل عاقبت ته اني ما کوم مل المنتظرین زو منتظار کوون که تاسو چا چې کله بدر دالله قهر نازلی ښا فان جن او الزی پس بچ کومغه د اسلام او غاچ مرګریو د تسره د رحمت مینا خپل رحمت سره رحمت رحمت او یاد دی غ توحید دا سبب د بچکی دوزه ک نه ها وقت وانا عذاب الزی نکذبوا بیااتنا او کټکلی مونږ جلی داوی کسان ہوچ درو جن کلیو آیاتو نزمن دکای جرمو نو کزو بی آیاتنا دابیر جلو توئی مثال دی ونی سرا ور کળે وی ون چه اختیارات داږي په لاس کې او هغه کټ ختم کړه کنه اماکانو مؤمنین به ذکر کذو به آیات نام د غشې د ایمان پکینو خو دلته کې قران صراحتنوې چې اماکانو مؤمنین به زویوي دې کې تنبيه ده تنبيهن علی ان الفاریقه بین من نجا وبینما من هلاک هو الايمان د دې خلق میاږی چې سفر راغدي چې سوق بچو کشته کې او دغه سي او حلاق شو وی ایمان دي نه هغه سره ایمان نو بچو دې سره ایمانو نو هلاک شو, شو بل زبګینشتا ځکه او ما کانو مومنین یې وی چې خبره غوړې دغه ده ښه پهل لے گلے و منگسا مو دیانو تارورد دی صالح علیہ السلام وقع فکرے لازم یاد دیو جنا چنم ام صالحو او جسنگ اے نم ام دقا صالحو دا صفت دا اسم ام دے خوا دیتا اللہ تافت وی پا کتاب دا نزاکت تباکی صالحا او بلا وجه دادا حضرت شیخ ویلی او چلاوی چیق ظالمان صالح علیه خدا سلام خدا سی پیغمبرو چاپ و اتاوکاتنو بس ایمان بیراوڑو خدای ولدا قد و قامت او دا سی شکل خیستان چید اغا پلی دو بسر مسلمانی دو اغا دعوتی خلاسکه اږي بیا هم را شنو الله وی ډیر د سوچ فکر مقام نه قال يا قوم يا الله ما لكم من اله غيره ووي زمها قوم الله يهوکل نيشت استو د پاره بل سو حاجت روا بغیر د دنا قد جاءتكم بينه من ربكم یقینا راغلت استان معجزه درف سنا چې تاسو غوخته نلاده لذغت مطالبه هم پرکله هذه ناقة اللائم ذا ذا لاو خدان الله کو خان سکي وخان خو خلق ساتي نو ولي او ته نسبت د شرافت او جن چې الله خپل نوم کې دي په یو شی باندې نو بیا خلق یریږي کنه په یو کور خیال کا بیت الله الله کور دی الله خپل نوم پکې خو ده که د زین او هغه کله یې ریدم اځم د دې وژینه چې پیدا شوی وا د عادت نه خلاف عادت کټیک دی او خپ بچی روري خو داسه خنره روري لکه دې چې دا چې پیدا شوی د غټ نه کنه داس غنودي پیدا شي او هر هغه کار چې هغه د عادت خلافی ناشناینو الله ځانته نسبت کړي دا کارونه د بل چان دی شرط چې دا څیښکار وی نه کنا الله یې ما ته نسبت کوي ښا زکریا علیه السلام نشناکارو لیدو چې مریم ماشموا مې ویو ته پرتوی هغه دته پیدا کی دینه هغه دا کم ځای نه من عند الله قالته هو من عند الله ولې د نسبت به الله ته کنا عزیز نشنا کاروینی ویدا د چا برکاتو کنا توب الله چدی وکله د الله نو مخلینو دا وید چا برکاتو کنا دا په وید چا نظر لګی دی لینو توب الله لکم آیه تن داستو د پارا معجزه ده فزروا پرید دی د تسموايه تاسو باندې بوج نشته دی فی ارض اللایم چې سریګی د الله په زمکان د الله نا قضاو د الله زما که تاسو باندې بوج یقینی چې وا خول راولې یاول راولې بوس ول راولې نه هغه له بوس کراولي او د غرم راوا ولا تمسوا بسو ان امر سيدي ته پزارر فياخذكم عذاب النليم او باندې تاسو له عذاب درناک واذكروا پیغمبرانو دغه تقریری کنا ترغيب ترحیب ایریه او کل ترغیب ورکی یاد که تاسو چویگر زول عباد من بعد عادن پس دو عادیان شو و بوو او تاسو لی زیدر که پز مکا کی تتخیزون من سهولی ها تاسو جوڑوی پسم از مکا باندی بنگلی سپینی سپینی بنگلی پهوا ځمکهبان <تصفح> دا د وړي د پارې چې هووا په کې لږي او دا زمونږ د خوحاله د وختو دي چې دشمن نه یره ن نه دی کې به اوو ته نهتون نل جبالله بیته او تراشه تاسو پهغرونو کې کوورونه دا د یې د پااره دشمن را شي ب قیروي چناری په د بنګلی جوړ کړی وی ورونو کینوی جوړ کړی په بنګله وی جوړ کړن د جسل کاله تیر شو ناو بیا پريو تا وی خراب شو خوراب شو بیا وی جوړ کړن ناغي وردا هوګران کار دمون خزینه دماو نکړه نو غرونو تلاړ په ګټو کې کورونه جوړ کړو دا ونپریوږي وی ویدید پارید فَذْكُرُوا عَلَىٰ الله یاد که دا اللہ نعمتونه وَلَا تَعَسَو فِلَرْدِ مُبْسِدِينَ اما گرزی پز فساد کون کی صالح علیہ السلام خلاف مکہ وے قَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ نَعُوِيَ وَسَرْدَارَانُو اغا نَهُ قَسَانُو نَهُ قَسَانُو پاکِ مَشَرَان زانې لوی غانو په دې قام کې لِلَّذِينَ او کسان ته ویچې غي کمزوري کړې شيو حق پر سمیش د خلکو په نظر کې دا چې واخف کارې ښا ډېر کم اوس پوک و تخکاری داغه خبره د ګوره قران وایي د مومنان دغې په نظر کې ډېر کمزوري بیکار خلک ښا تاسو کُل مَن آمَنَ مِنُ, من, من ینه هغه چاته چې ري مان راول په دې کې ناغي نه تاسو سکه اته له مونږه ان صالح هم مرسلهم رب به تاسو یقین کوئ چې دا صالح عليه السلام پیغمبر دی ځ خپل رب نار علي غل شي وي تاسو چې په دې مان راولې ر تاسو خبري هي چې دا پیغمبر دې قالو او یې په جواب کې دار کمزور و خبر راخه کمزوري نه دي ودا مسئله دا ساده چې دې سره جذي په کاری غزار په کاری ناري ودا څه کول نو جواب ورک هو ډیر بل شان جواب دا سنوي چې او د پیغمبر دې مونږ پوېږي چې د پیغمبر دی نا وې دغه کې خوشک نشتا دې کې خو شک نشته ای صالح علیه السلام پیغمبر دې تاسو یم منه ټول خلکو هغه به شک خبره ده په دې شک خبره ده چې دې کومه مساله کینو وېدا منه کنه د جگړې خبره چې دا مساله دا مونږه منه لیدل قالوا وئ رکم مؤمنانو مرګردو صالح علیه السلام انا بما ورسل به مؤمنون مونږ پاغم سره توحید چه ډیر عالی گله شوې ده نو پاږی باندې ایمان راوړو مونږ پاږی یقین کوو قال الذين استكبروا نو وی تبرو مو شرانو ان بالذي امنتم به كافرون وردا سنوي چې ان بما اورسل به كافرون نا كنږی کوم ځای مانی چې ډیر عالی گله شوې وي انا بالذي تربات الفرزان دمرا ساتخ توحید په جبا نه راوړی وي مونږه پاغا مسلبا نجی تاسو په ایمان راوړلې پاوې نو مونږ کاکرانی یو مونږه نمنو فاقرون ناقاتان نوخه هلاک کړه هلې پری خوذا <تصفح> چې ویواله پتور باندې په ټکړی ټکړی کړه کورونو ته وا تا وان امر ربیم سرکشی وکړه د حکم د خپل رب وقالو یا صالح اوتینا بما تعذنا ان كنت من المرسلين אבי وی چه صالح علی السلام کوم دی عذاب او عذاب کومه روت جام شوه دی د ظالمانو ته چه نه راضی راولا مونتا عذاب چمونگ یرایی ای؟ ان کنتا من المرسلین کخام خاطئی در پیغمبرانونا عذابونا اللہ نراولی مخکی نوویلی چی <تصفح> دالک اللہ میکو رب و کمولیک و القراب ظلمن دا کفر و دا شرک دا وجن اللہ قومونا ندی حلاک کړي اخو اگه اختیار ورکلی و اللہواتا جی سکینو آبا کلی قیامت که با سر گورو کنا دا دنیا کې چې دا دادي دا کار شوفاقرون نه قطته د مجزوبي ضتی وکړه او مطالبه وکړه د پېغمبر نه چې ذاب را وله یا سوال ح نهتهمر پ پهونه ولدي ل را ځل زلی ف به پدارې جاسیین اوګر په کورنو کې پړ مېپ ل زلی او دیه لاکشي په چې غادي سورہ حم سجده کې ورآشي فاما فا سمود فاهلیکو بیتواغیا سورہ حق کې هم چې په وایله شو نو زلزلہ وسره څنګه رااله د زلزل زل زل یادي زل او چاو ته کاغذتهم الرقفه یوا دیم داله چې اغه چې سرزمو کوم جوړه کی کنخا. کله چې جبریل چې غوالی د نسمه کا شاشه نږدلې ده کنه دا رازیکان راغسه فا او ني ولغیل ریازل زلي نو ګرځید په خپل کورونو کې پړمخې چې زړو نو چاود نوغه انسان بیا یې پړمخې پروتي وتولانهم واپس یو صالح علی السلام د دینه وقاله ځان سره وی پارمان کې یا قَوْمِ اسْمَعُوا قَوْمًا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي یَقِنًّا چِما اورا سوتاستا پیغام دغ په رب ما کو تاهین لا کړی و نصحت ولکم ماساس زره ډیر اخلاص کو دا ډیرلو اخلاص ته چته وسړی ته د ایمان او د توحید خبره کوي د دین خبره موجمله خبره را وې دا دین خبره وتا وکړه کم زیاته دین خبره هو توحید دی توحید او تنذی بیان کړه دا دین خبره ووکړه نکنه دین خبره خاص د الله وحدانیت ته دا ډیر لوی اخلاص دی خدا خلقنا پویدا وانا سواحتو لکم ماستو خیر خوایو کړه ولکن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو داسی او قومي که محبت نه کوي هغه چا سره چې تاسو سره اخلاص کوي تاسو سره امینه کوي د زړه نه اخخې او نغې سره تاسو محبت نه ساتي ها اجیسوکم جهنم تراکاګي ابو سمندرم لاوکي دغه ډیر خلک اخې ها دا, دا ستاسو خوخي اوس داسې نه ده دا. د امولاندی کنده د خلک تباک لغه بس پدې زور لګې چې ګرځې تاسو قرآن نشي عزیز قرآن نه خبر نه کی توحید نه خبر نه کی چې زموږ خار خراب شي ها نو ځاسې په حفاظت کې ساتي په نظر کې ساتي چې خبر شي لکه نه یره پدې لارې باندې غوا استاد تلو باندې پیری ها دې بیا تاسو نه کی یره زه چاره واستو دي دی سره ډیر غمي کنه ها ولې دې داخلق په تیارو کې ساتي نو دې غیر ډیر خوخي څنګه استاد وي ډیر خساره دی یار ډیر فاری کوي ولیکن لا تحبون الناس حين دا صالح عليه السلام خپل قوم ته وی چې څوک استادو خیر خوایي کې ناغم دشمني ولو تو نذقال لقومه ايات کې لګلهم غالو تلي سلام خپل قام تا نووي خپل قام تا تاسو رات لیکي داس به حيايت جنذي مخلوشي وستا سونه بها دي عمل تامن احدم من, احد من العالمين یو تند مخلوقاتنا دې عالمين یادې خر انسانان څه کوي چې په جاناورو کېم دا کار جنو انكم لتا تون الرجال شاو تام من دون النساء تا صورت لیکوې ناری نه او تا د پاره کولو د حاجت خپل وغیر د خپل زنان نه نا نه دی بل نن قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم د حد نه وریدونکې او نو جواب د قوم بلوت له سلام اغه تا الان قالوا مگر وی وی اخرجوهم من قریتکم د دې خدا غزورینو ښا قبا سے دې له خپل کلینا دید کم زینر آغا لیده ولی اغا خود شامو کنا خودی قوم تا اللہ را لیگلیونو دیده سبانده تا دیر سپک گوری خواب دیده کم زینر بر ملکی را آغا لیده او با سیدیل را کلی کلی دا کلیس تا سنداغ استاسو کلیده اِنَّا مُنَا سُنِيَ تَتْوَى حَرُونَ بیشکا دادا سِ خلق دیده چیزان پاک پاک کئی او مونتا پا فان جن او نو موږ بچ کوله تساليم واهلو او دا مرګري الا مرته او مغرنه خزداغ قامت مل الغابرین اغم په عذاب والا او کشوا ولی سبب د نجات خو ایمان لکنخه که اسه رشتہ سبب جوړې زشوي چزره او خسړي سره د رشتي یو خسړې د یا یادې تري یا یسینو داغه برکات بخلاسیږي دا با خلاصه شو وکناخه زګه د خو یی قاون نه قبول لري نږدې رشتبلنی کنا وام ترنا علی متور مونږه ورولې په دې باندې باران دکانو فنذر کې وکانا عقبۃ المجرمین وګورکنا سوچوکا سرنګ شان جامدار مجرمانو خلقو پیلعامدی اناخام شعیبان منگلے گل یومدی انت ارور ددی شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وی وی ازما قومه لا یو گنے نشتی استاود پارا بل حاجت روا بغیر قد جاتکم بینه من ربکم یقینن راغ لتا استا مساله توحید او درف استا سنا یودا منا بینه توحید ته وی دیکه چا شکی چې ته چا ته وی چې ګوره الله ار سکول شي او مخلوق سنه شي کوله دی که به تاسو شک پیدا شي بیینه ده کنه اوس کوئی نه معجزہ وسره قرآن نا ذکر کړی فاو فلکی لا پورا کوي پیمانی خلق لا والميزان او تول ولا تبغص الناس اشیاءهم مکه خلق المعلون عارفين وَلَا تُبْسِدُو فِي الْعَرْدِ بَعْدِ اِسْلَاحِهَا او پساد مکوئے پا زموکا کی پا شرک سرا پس داغی چی پیغمبر راغی دنیا تا پیغمبر راشی نو زموکا ساماشوا اصلاو شوخا مشویب علیہ السلام راغ لے کانا اصلاو شوخا نبی آولی شرک کوئے ظالکم خیر اللکم داکارون استاؤد پاردیر فیدا مندی ان كنت مؤمنين كجره تاس ایمان راولون کی هغه <clears throat> کی د سې ایمانو هغه مؤمنانو هغه داوا نو ګوره دا زکه قران وایخه چې هیڅ ازان تکافران نه دی وی دا په قیامت کې وای چې وا شهیدو علان کانو کافرین ها دنیا کې کار سومره لوی کافر د توسرکینا چې هغه کما داواو کی ته وی چې داسې غ زوم نه شوم ویل چې کمم ځان تهمن مسلمان او په پابند او داسې بتونونه به د خپل ځان کوې کار سرومرهلو کاافې شو به اسلام ورارتزه کوي چې تا ځان تهمنان وای دضمان مطابق کارونه کوی که نه ولی ته قودو بل جواب عام مفسرین دا کیخه چې کونتم مؤمنین اشاره دې تا چې عمل کې ثواب نه غره اسی خلق لګیا اذان کړی چې سود یعقیدنی صحیح شي وي مشعيب السلام مرتوی دا ټول کارونه د فائدې دی د ثواب دی په ان کونتم مؤمنین کته سو ایمان راوړل غره ښه چې ایمان چا نګی راوړل او هغه خو کارونه کوي نفلونا کئی و عبادتونا کئی و ذکرونا کئی و فکرونا کئی ندخی کسا فیده دا او بیفیدی دی بیافا زکر دا شرط دی چین کنتم مومنین و لا تقعدو بکل سراتوین مکین پہر الارکی تو عیدونا چی ارول کواین و تسدونا نصبیل اللہ او منا دا اللہ دننا او د پیغمبرنا من آمن به هغه څوک چې مان راوړل دي اته اوس یې نه پری دي چې دیبه مونږه اړو ځانت به اړو بیا وځ مونږ دین تراوړي وګوره یارول به ښا خلق به یارو چې خبردار ګوره کله مرګ لري یو کړنو خیر ودی نهي دا اوس نه لري خلک یې لري کنه بیا په لانو شي تاکو کنی خیر به دیني ګوره خا او تاسو دونه ان سبیل الله دا سې دا حنق د قران نه منې کړي من آم بهي چې ایمان راوړي نو غي يرینو يروي تاسو هغه څوک چې ایمان راوړي په لابلان وي وتبغوا اې وجان او دا سې منې کوي چې دا حق وته په غلط رنګ ښکارا کوي چې دا توحید نه دی دا یو یزيدي توحید توحید, توحید کوي خا توحید دیتاوی چه اغیی که د ولیا و توحینی اغیی که دوان انکاری دا چیزی اخپل کین اخپل میانز که کانا ندا چالاکی و تا کیخا تب وجا دا مسلو و تا دا توحید و تا دا سخکارا کی چه اغیی جزوی چه زمانی توبی سریا تو بیا نظم اخ رسمی ماف که دا زالیمان خلق وذکرو یاد که اذ کنتم قلیلاً چی تاسو لگوے شماراوم لگوا معلوم لگو فکس سرکم نو اللہ دیر کلے مالوم دیر شو اولادوم دیر شو وانظرو او فکرو که که فکان آخبت المفسدی انچی سرنگیش انجام ده فساد کونکو وینکان توائفتم منکم آمنو باللزی ارسلتو بیم و اختلاف مکو اے د اختلاف مسله نه ده چېیو ډله یو سو بلله ډله بل شوي د نخوا ذااب را کوي یو ډله کې چې ایمان راړي پهغه ممسبان دی چې زه پې رالیږلی شو ایې په تله یمننو بله ډلی چې غمان نه راړي چې اختلاب جوړ چې خو بیا عذاب را ځي ف برو سبببر کو بیا دلهفیصللی ته ح حکوم الله او ترغی پوری چا اللہ پیسلو کی زمانگو افستاذ و بمینز کی وو خیر الحاکمین اگر اللہ دیر پہتر پیسلو کی ان کے دین سمرا خیستہ بیانیو د مفسرین دتا خطیب الانبیاءوی چزاک خطیب الانبیاء شعب علیہ السلام پولی توحید ذکر کو یا قوم عبداللہ دمعاشری اسلاح اکڑا چی معاشرہ سمک ہے فَوْفَ الْكَيْلَةِ وَالْمِيزَانِ او بَتَمَلِ لَرِقْلَة وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ دَا او شو کې مکه ولا تقودو بكل سوراتين پیغمبر خلاف هر خبره ذکر کړل لیکن هغه ق خپل کار کوي ښا قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ هويا معتبرو سردارانو وقوم د دې کې همېشه د پاره یي ګمره اسوکی دا سرمایدار در دنیا د وجه نه دا دنیا داس شي الله زکو ویلو چې دې نظان ساته وګره دې ډېر خلک خراب کړل سرداران تو وګره کنه نه لنوخرجنک یا شعيبو سردارغه توې کنه چې بریته پریخي اته چا په بریت بریته نه کی نو ګری او سره بریت کړی دسیلې دلی تو دا اخو پخواه نو جرتا دا فیران خوم گی رو بریت خوتی نو جول کلی اگو تی سنڈی خلقو تا جس هم شگوارے لنخر جنک یا شعیبو خام خواب عباسو تال رائے شعیب السلام واللزین آمنو معکام او کسان چیمان راوڑے تاثران من قریتنا من دی کلی خپلنا مدین نو دی عباسو گوارے اداوی دی ابراہیم علیہ السلام زی دام کله جوړ کړو دغه داغه زامن دیرو کنا مدین پکیو مو چرته دبلی بیبینه بي دغه پنو داکه دغار جوړشه دمدین نو دی حق در شعیب علیہ السلام کنا ز کدا خپل اولاد کرا ولی او غوی نه د زکل نه د زمږه او لا تعوذنا فی ملتنا پسوی دو خبرې دی دو خبري یي به دې کلیناو باسو او یاب زمون مرګر کېږي راګرزي وا زمون غدين تا ملت یې وتاوي دا اړینو اغيزان تکافرانه وي اړخ پر دین تا ملت وي کفر وتا نو وي چې زمون دین تا بارا وړه دا مونږ ته تنبيه हल्ला را کوي چې بده مذوقه کوي چې دا مخالفین کل ته یو مونږ دی خوخیږي نه اهل سنت والجماعت دانوم کی کلزان تخه دا اذا په خپل داسخ فلزان ت دانوم کی هوږه لتهعود نخ نه دلته ولی عود خدیته وي چې وصله بیا خپل زړی طریقې تراوا وړي مشعبه الاسلام کل هدی په طریقو مانا دا مونگ سراو مرگره که گه دا مانا دا یا کحپل ماناشی نو دا اغا مرگری یادی کنا اغا مرگری خو خوادی سره نو بیا مرگری شو ایمان راوڑا نا غیو سرا مرگری که نو زکوی لتعودن ن فی ملتنا دا جمع دا واغو لرشوه دخوا قال اوی شعب علیہ السلام اولو کننا کارهین استاس استاسو د دین نهخذمونه کرکه کیږي مونږ له باقې راضي اته اوس یې ژوندمونه مشرکان ور کار چي دی کنه توبه یو زلوا سراکیناست نو یې بیا بیا ساتمه داسې غند خلقت ښه پاک پليتي نشتا توبه ذیری کورون پتلگی ها یو ځای بغن پروتی بل ځای بغن پروتی وچوے ولی اسلام ایمون گکرکا استادسونا ام واستاسو دین تا دراوڑو قدی فترینا علی اللاک زبان یقینن چ جوڑ بک مونگ پ اللہ باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کمونگا واولید استادسودین او بشکریو دغی دیننه بیا مونگ غوران بیا وسر ډیر غوړې دې مسلې کنا ځینې یو قسم دعوه معلوم شو کې دعوه داوکه چې زه زوبتر مرغم واحد یم फायदा سموایه کنا ان شاء الله پکواये کنا ها وس خو یې حضراتونو کې وخت حال الله تعالی معلوم دې نو الله نن به پکې اخلي غره داو نه ښک کنا هم بیا هکول شي خناغي او ځان ساتي ډیر پرهیز کوي رسول الله السلام ویما يكون لنا نعوذ فيا دا مو ل ندی چې مونږه استاسو دین ته واولو انشاء الله و ربنا هم اگر هغه کار کوي چې خو خشي دا الله چې مونږه رب دې نه یا خداګه چې داوی نزان بچ کوي اته مدد چې تعلق بالمحال کوي دا کالته وی چې کافر بچری داخله نشي حتى الى جل جمل في صم الخياد زلت عمر خبردا امگرغا چي خوخ شي درب زمون گچال لادين اللهو استاذ و سي كل شيء علم رسیدله یارب زمونګاری او شتا په علم کې علال الله توکلنا ګوردا دې په جوابو نټول دلتعوذن او شوخه دلتعوذنا دا دې راګرانی د موحده پاره چې خلق وته وی چې مونږ سره برازینو دا په دې راګرانی په پن نو تومره جوابونه صرف د دیو کړخه اولو کونه کا قذف ترینا ما یکونو لنا؟ نوز جواب کی داغی مخ کی خبری چلنو خریجننکا داغی خواڑو پروانا ساتھ لی چاگیوی چو مونگ با دی اوباسو نو شویب علی اسلامی علی اللہ توقلنا اس خبره داغی مونگ پا باندې بانده اعتماد دے چو نو باسی تو تاسو مونگ نشه اس لی خاص پا اللہ بانده مونگا اعتماد کردیم رب نفتح بيننا و بین قومنا بالحق ای رب زمونگا تفیسلو کی زمونگ او زمون دی قوم پومینز کی دین صاحب پیسلان وانتا خیر الفاتحین او تو بہتر پیسل کون که ده هر چانان وقال الملعو الذین کفرو من قومی لین اتبا تم شعیبا داد دا حلاکت اسباب دیخوا شعيب عليه السلام دعا وکړه نو اسباب شروع شو قوم وڅ بلسته لاس واچو ز شرک دعوت یې شروع کړ هدا توحید راځو او یې سردارانو معتبرو هغه کسانو چې کفر وکړیو په قوم دد کې اخپلو خلق او تا قوم نتا لئن اتباعم شعیبن کتا سو مرګرتیا او شوئے شوئے سلام انکم اللہ تا بيدار شوی د شوې عليه السلام انكم اذا لخاسرون تاسو به ډیر بے غیرت ہے بے انکم اللہ خاسرون خاسرون دی دی یا غره سترګي وې پراوي استخ انكم اذا لخاسرون خاسرون سمانو هغه خوازي خاسرین دي د دین له خسران نورسي نه د دنیا په لهاسره یا دي چې دنیا کې او سره ذلیل شي رسوا شي د قوم نه جدا شي نو ارسو کوې راغډیر بدبختو تو گورم شرانی سکی یا دے سکی دعوتی آزیخا دیر زلیل با شیع گوری فا خضتهم الرجفتو پس انی والدیل رازلزلی فاسبهو فی دارهم جاسمین اگرزی دل پاق اخپلو کورنو کے پڑمخیم چلی اللہ ویلو جداستا کلی دی او ریچی قبر دل جوڑ کمتی نا فاسبهو فی دارهم جاسمین الَّذِينَ قَذَّبُوا شعیباً اگر کسان چیز دروجن کلو شعیب علیہ السلام کا لم یغنوا فیہ تابنوی چیدی پدی دي مدین کے گر زیدلیو او بعد شیو پیدا شیو غنا یغنوا غنا بالمکان ہم ایسا کنا معنی دا چودے کہ اباد کہا لم یغنوا فیہ تابنوی چدی پو کہ اباد شیو الذين كذبوا شعيبا كانوا اگر کسان چی در رو جنکلو شعب علیه السلام ناگی پخپلو شرمی دو خلقو تیوی گوری و شرمونو با شرمی گئی که دو مرگرتی آمکلا اگی پخپلو و سروشو و تولانو و پس شعب علیه السلام ددینا و قالا یا قومی زمع قومم لقد ابلغتو کم ما ارسو تاستا رسالات ربی احکام زغت پر هر قسم توحید می بیان کو معاشره می اصلاح کړه تاسو ته ادب او اخو ارثو می بیان واناصحت لکم او تاسو سره ډیره خیرvarphi او اخلاص ته او تاسو هغه قوميان فكيف عاصا علی قومن کافرین سرنګی غم جنشم پداس قوم کافرانو باندې رسنګ اول آیات ګوراو اخری تناقص دے پکے فتولا عنهم وقالے یا قومی دا غم جنتیان دا چے افسوس کی چے ایزم آقاوما ارستوی فکے فآسا قومن کافرین پا کافر و غم نہیں پکا انو رضو انو ویلو لا, تح... لا تأسا او لا تحزن علیهم مغم جنتیگا پدی باندی نا خبر جدا جدا دی یو د قوم هلاکت ته نو په دې غم نه دې وکړ یو د قوم بیماني ده نو په دې افسوس خامو چری خا ایمان را نولم گمراه شوم زه د غم خبره ده کنه خام نو په دې ب غم کئ په دې باندې کئ چې هلاک شونه هلاک دي شی بیخ دی او زی فقط یا د اللذین ظلمو والحمد لله رب العالمین د د دالو م چې مړري په سر نوويتهوم لیکلی وي چې دی ک خلکو دپار دلیل شته دی که چری دلیل ته نه چ که نه نهخوا په سرینوي دا د افسوس او د حزن خبره ده او دا عام عادتې دنیا ک چک یو بندا په ډیر نه تر س مرک سره که نه چاز لاسه نو خپل په مور پلار بلارو مشران او ترجمه او یموند د تمنیت کو کنه اخو اورینه یموند د تمنیت نه کو چې به زایمګرځ او خیال ساته زمون نه نه مننه لانو رضا خواږه ارمن کوي تانه چې خبري اورین دی او ته خبري کوي فتو الله به بیانوي کنه ها هم تی واپس یوم وته خبري اوري نا دا کلام د تحزن او تحسر دی ها وما ارسلنا فی قرية من نبی توقعات دیو داوی ذکر شو نا خیر کلا سمرا را او باسی الله اذا هو توذری تنا پیغمبران مون بیان کړه دا شی په څوونو او بزرګونو تیر شی وی دی د ټول او د قحال لکھا ندی لیکلی مونږه په یو کلی کې څوک پیغمبر الا اخذنا اهلها بالواصای والذراي مگر مونږ به اونې او خلق دا غي په تاوانونو په مصیبتونو سره تعلم یذرعون ضد پارا چلا تزاریو کی کو په دې کې فکر راغله ولی پسخته کې خلق الله ته توجه کوي کنه چې ایو کله پیغمبرانو خلافو کو نماؤ په سخت راوستا دا یو دعوت تی خاموش خا چی مسلحو مانی نو پا غیبا منو شو دیتے ابتلاب انی قموی نو بیا ابتلاب انی عم اگورا سم بدلنا بیا بدل کمونگا پا زیده سخته بانده خوشحالی اگا سخته ام تیران لرکلی اگا مصیبتونا اگا مرضونا ام تیران لرکلو نو الحسنة څخه خوشاله واخراغي اوغي وسوي ویندا پوخه انا نکایو په خلکو راخاتی پوسن راخیجي علاج ترقیو کلا نو سن راخیجي هغه ودار په یداوار استخه شدا پوخه دوا یې او دا سې ذنن نو دا مرضو نباراتلو وسوي چیچک او دانه بجانخیجي ا دې تنوغوری چې الله دا ما با بدل کړ سخت می نه لري کړه سانثیا میرا وستا حتا آفو ترضی پوري چې ډیر شو وقالو او دی وی قدمص ابا نظروا وسراو چې ځهوی د دنیا دغه سه چل نه دنیا چل لوي سچاله رسول دیو مشران زمونږ توم زرارو نا مصیبتونه او بیا خوشاله ته وی راضی ده سه زمان مشران وی اغای جزان با صلاح دوڑای خوڑا سالن و سرنو از مکم املاستو کٹونا کم زیووی او او دا خو الله ترقی راوستا خوشحالی را دا داوی د دنیا ترقی رازی کنا قدرې قدریوی خوا الحمدلللہ و نوی فخذنام بغتتن امني والناس فاوهم لا يشعرون دې یو ډو په شپ ځان باندې چې د مې شهرانو په سختي د دنیا تیر کړي د باجري روډ اې باجره چالي دی او دې مشران وې کنه اکور کې څه شي یو کومبه به کرل او پغې وې مالوچ کم دیو دکانو کې دا سخت تیره کلیه میچنی بیوڑولی پشمانی مالن بیشورو اکڑا دا بوره دکی کم زیوی ناقیوی دا دنیا ترقی اکڑا که نخوا اوم لا شعرون ولو انه للقرآ آمنون ترقیب ذکر کئی موجودا و خلقتا او دا غیب و حال بیانی پ الله کهدي د خبره معوي د پ بررانو سره اتفاق قلې ک نه به داې بیا بهڅګونا غې ولوناله القه ک چ دا کللو والله خلق یانسمموودیان قام د شوبل سلام آمنو چمانې را وړ وته قوځانې ساتل لې د شرکنا لفتتهنا عليهلی براک من السما وال الأارمونب پرستې پهديبانندې براکونه او نعمتونا دا اسمان او دزمکی بیا بدا سنو خواه ولیکن کذبو لیکن اغید رو جن کرل زمانگایتونا پا خزنام امینیول بی ما کانو یک سبون عمل پو جبان چسی کول خواه دا ترغیب دی موجوده اوتا ده چه خبر او منه اللہ بدا او دا اسمان نعمتونا درکی او تکذیب مکاو یا گوره دی وین اخواګی ډیر خراب خلقوي ا دیاں سمو دیاں وی زالمان خلقوي مونږ خدای الله فضل له مونږ نه او د سونه ارسو مونږ بندي والی از ابرادي الله زورنقي دي تخا افه امنه اهل القران اي ابي غمدي ده موجوده کلواله مکا او طائفو دا عربونه چاپېره چي ایاتی اوم با سنا بیاتا دا دی عذاب ناچرا شدیت عذاب زمونگا دشپی و اوم نائمون ایتی بخو دی بیغم بخو دی او عذاب بپراشی ماللوی دست عذاب نشم راستے را او امین احل القرآن او آیا بچ بشیدہ کلوال خلق ایاتی اوم با سنا چرا شدیت عذاب زمونگا دوحن دا ساخ کو وقت که دا نہ وبجی لاس وبجی هم يلعبون ادي مشغولي په کارونو کې سوق په تجارتونو کې اسوک په مزدورو کې ادي کې دارغلي کنا هم يلعبون د دنیا کارونه ا د دنیا کارونه سې خلوبي دي کنا دغه دی و کرکټ کېږي ا دې کې و میچ لګې دا دې تل يلعبون ندي ناخذ مسلمانانو کار صحی کار دې د الله فخذ ادي قومونو کارونه خلوبې ټوک دې يا خدای تو مکر الله اي ای. دي بي غمدي د الله د عذابنن غمر سره نشتن فلا يامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون نبي غم کیږي د الله د عذاب نارې څوک مگره قوم چې تبا کیږي دا خو نتیجه تباییی کن انجام و آقبت خرابی نو اگه خلق بیغام ایخا بیا په پا دی وقت که اللہ عذابونو تاو گورا کل توفانو نرازی کلیو سی عمل کن خراب شي و یا دی اگه پل آقیده نپری دی ارز ایچه گوری کنه تا دا اللہ عذاب نده اور ازیدی کنا چار صد د باغ ا چار صد ای نو بدلیږي نو خار باغ نو خاری نو بدلیږي ناخلی عبرت ناخلی د الله د عذاب النفا او لم یہدی للذین يرثون الارض من بعد اهله الله یو عبرت ور نک کنا دا خو زو دیده پاره راولما چې دې ته عبرت واخلي دیتنا سبق واهلی وناهلی کنه او لم يهدي ايا هدايه اونکو للذين يكنون تيرسون الارض چي وغه استزمو كامين بعده اهليها پس د ماليكانو نا ماليكانو دغه واديان سمو ديانو چي ذي تن به با کلیو غره ها کلی په زګلن له کورنشي جوړو وارثان مالکان فاغیو او غیته الی رکل حدیث افریخو د دی وارثان شو الله و یذ تهداۃ نک دی خبره الله و نشاء او اصبناهم بذنوبهم کچری مونږ او غواړو نو عذاب بک دی لرا په سبب د خپل سران دا خدیر حکاره کیاست ده اصل او فرع ارسخ کار دی او علتومو چ اصل سوق لا قومنا جهلاک شو او فرا سوق دي دا موجوده او علت مشترکه هسه دي تکذیب کړه کلا قومونه ولي هلاک شو تکذیب کلو کنه پیغمبران نو منلید الله حکم نو منل نو که دا وسی ان من ندیو پاتشي دا لريه عبرت کنه عبور ده پکه ها مونګه فحاشی نو, برکو نو دی له عذاب ورکړو خپل ګناونه پوځا په دې امت باندې الله باندې کړی توفانی عذاب کنه ها یو بل عذاب یې دی وانا تبوا علی قلوبهم فهم لا يسمعون مونګه مهر لګو د دې پزړن باند نو باندې رداغي علامه بسی پہچان ویسی زړه چې دی او بیا قران ناوړی دا, دا عذاب خوښتان چله زلون باندې مہر لګی ناغه بنده بیا ګوره قران ناوري بد پی لګی ته تو تمیناتونه که ویارو نو یو تیار مونږ ته وخت نشته د دا خبرې مونږ ته مشرانو ویل دي رضا عذاب پر دی خل خوشته و نت به قلوبه هم قلوبهم خوشته مہر لګومونګه و زلونو د ذی باندې دا غی بالا ما دای چې لا اسمعون دیو بالکل وګنګ دی تِلْكَ الْقُرْآنَ دغه کلی چې مخکي بیانوشو نقص علیکَ مَن اَمبای بیان مونږه بیانو تا ته د دې حالات د امباضه واقعات او یقینا راغليو دي تا پیغمبران د دې بیل بییناتې په کارو موجذو سرا او په دلیلونو توحید سرا په ماکانو ليومنو په ایمان کېم زيره ورو نو چې مان راو لې بما كذبوا من قبل فاغمسهم سلام چې دروژن کړی وا مخکنو قومونو نجور ورپسوم قومونو نیتو تعالو چې بس اغي څه کړی دینو هغه بکو کنه كذلك اتباع الله ولا قلوب الكافرين دا دله قانون دی دغه سه الله مهر لګی پسړو نو د کاف ایرانو او ته په دقه پیجنې چته وو زړيره په مينه خبراو کې چېردا دماغ پلوان دیو ډېر خوختیر شوی دی نو دا خبره وتقوم التوحید اللہ ولا زلک لوکی چې خبره او کې کنا بس دښمنی په جوړ شي یی کدی خبر لراځین او بیا مرزا هردا یې او کلیو ایت جامع المراغ امیل ما بچت موحد او جره ورډ کناستو مخا مخد خلینه خبر اخیږي بچی هغه خبر او کړنو اږي به معلومه بیر خپل سړی او مونږ دېرت سمقدر عزت کوو دا خبره باندې ښه په دې باندې مونږا استاد دوست روح دا نا ولي یتبع الله الله سنن باندې مور له <لگو> ګولې کنه <کنخا> واو کارامل مزان سره دول باجی دپړې وळी مدا وته نوې سې دمغه ستاسو دحستی نشته ای کزان سره راڼډې بوتلې کنه نه خوشاله وې تنه وځه خبرو کې کنه وځه خبرو وانه که وا ما وجدنا لاکثر من عاد اللہ یما خونمن ته اکثر خلکو لرا پابندی پا غوادي جمع او سرکلي وای نو یوم دا غي وادي پابندي ونکلا کما وا ده یو قول دا, دا دی چې دلاستو د وختو دې صورت کې رازي چې په ازل کې تینا الله وا ده او اغستا چې دې خبرې ده په پیدا کړی ہے زستا سراب یماباس بل چا تاجت نشتاه هدي اقرار وک چې ااو بل او الله یو څو پیدا کړو یو پکې داغي وا دې پابنن دي او ما وجدنا اکثر هم مناح اکثر زکه وي چې باز غوځي کنافه او دوی هم قال دره چې عقباده چ انبيو تناغست او پخپل خپل واخه وي ويم وجدنا اکثرهم او یقینا انت امم د مونږ اکثر خلک او فاسقان ته اکثر په سوزی الله اکبر خو نن دا حاله قرآن چوایو نو خپل زماني باندې په نظر اچو غواړی اسې نشو زده کولې شاولیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن باندې زده کې چې خپل زماني په حلقو نظر واچې څنګه چیردا خلق سکارو نن کوي کومه گمراهی چې دینه دا کړی امولان وړو غاغنه کړي کیبلې راخکې شي په کوټو یا ولتارونو راخکلې چې دا تار دیده پاره تللي ده نه او دا زموږ کو شرکيات کیږي به حیاه کیږي او هیڅو غاغنه کوي ها کو توحید خبره دې وکړه اورېګا او ملان و مقتدیان و امام طلب و اوی خدیثا اوی ذکر اللہ و اوی وجدناکسر ام لفاسقین سم ما باسنا من بعد موسا بیاراولی که من پسط دی پیغمبراننا موسا علیہ السلام بی آیاتنا پخپل معجدو سران الی فرعون و ملئیهی فرعون تاو داغور ڈلیتاو لخ کرتا و ظلمو مختصر ا داده ګور فلن مختصر خبره کوي رسو به تفصیل کوي بیا لند داده چ اللهوي ډیر ظلم او کا معجزو سره انکار یې وکړ فنزور نو ګور کنا کيبه کنا عاقبت المفسدين څنګه شان جام د فساد کوونکو تمره لوی واقعي دي صورت کې اته قسمه اته حالات او هغه په یو یاد کښ لاس کړه نو سې تفصیل کوي وی موسی علیہ السلام یا فرعون یو یبدبختہ نامخامہ هو تک نہخه په باناواز نکې په باناواز چیکنه دا شرک دی دکذې چې په تعویذونو کې لیکي دې په تعویذونو کې لیکي یا فرعون یا حامان دا شرک دی هغه پلار ارځشته دلته ته اوت आवाज کې یا رسول الله هر څه چې و چې غایب او ته آواز کین او دا آواز شرک دي دا وسره الله تکه موسی علی السلام هغه ته مخامخ وایي چې فرعون نا انی رسول من رب العالمین زو استازی ما درب مخلوقات رب در مخلوقات ته د زمکه اسمان مالک شته عذیر علی ګلیمان ای فرعون نو ګره اخلاصي دین شتا پا ما با او پا رب العالمین بس دیکھ پا نجاتی کھا کنیگوارے بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ توحید نہ حقیقن علا اللہ قول علا اللہ اللہ الحق او کتما یرے پا ما دباؤ کھیں نمونگ د ننیری گو تمونگ نپی جانی <تصفح> حقیقا سمانا د حق ندي ثابت وی لغوی معنی درا زګور په دې مسله ډیر کلک یما ډیر مضبوط يم په دې خبره چې نبویم پاللا باندې مگر رښتیا قد جیتکم بی بینت مم ربکم یقینا راغلیم تاسو ته ډیر واضحه مسله د خپل رب نام ارسل ما بنی اسرائیل ندویم مطالبه دا کوم چې پری د سره بنی اسرائیل دا کوم پرېدا ولی جهاد د دوه خبرو د پارکی کنا د اعلان کلمه الحق اور دا دا دا پر آن ان آن ان او د مظلوم د خلاصي لپاره چې مظلوم بخلاسه کنا قال و فرعون ان کنت جئت بي آتين فاات بها ان كنت من السلام کتر اغله په معجزې سره او ییز سره نو په شیک کنا مون ته وحیا فاتح بحاسمانا اخکاره که چریتو درشتی نخلقنا فعلقا سواهو نوی غرزولا امساق پلا فیضایی صعبانم مبین ناسا پا امسانوه اجدها و اخکاره ازوی مارتنا جورس صعبانم مبین اگا مخی پا کوئی تور نحو اول زالو مصالح اسلام لا سلی دی نو کنه هغه تی نری مار جوړ شو کان نه جانن وللا مکبرن او ذلتک مصالح اسلام ی رنشت تجربه پکړی پخپل امصاب باندې نو تی راځه ته نلو جوړ شو وانا زایده را استلاس پلد گریوانا فی زاه یباء ولل ناظرین ناصفه هغه تک سپینو د پاره د کتن کو دا سکه کتیبو ته چانه شدا سره نا د انوار کولکنا دا دو معجزه یاته پیش کړینه قال الملا من قوم فرعون او یو سردارانو او شرافه د قوم دا فرعون نا. دا خبره د کړی د قرآن کل د ته نسبت کیو کله ملک تکنه نور دا ټوله یو خبره ده ذکا قران کله یو تا کله بل تا چې فرعون او وی او سره مرګريون داس شو لکه جدی ویلی زګه شو چې صالح علی السلام اوه جوه اغه یوتن والي وا قزار اوله توله ته نسبت کو چې فاقروها دا ولي نور سره مرګريو که نو که ګنای او تن کوي وچی نور و سر مرگری نو اللہ تول رہا نیسی ذکر زن بساتی دا سی خلقونا کنا اوی معتبرو سردارانو پا قوم دا پیراون کی انہا آزا لساہر و نالیم چدا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ندی جادوگر دی او دیر ماہرہ دیخوا گورا حق لے کم رنگ پیشکو غلط دیتے یبغونا و کی حق د باطل پر انکی موسی علیہ السلام ته ساهرنم کی خود دردی تجربې دی کنه ها یرید ان یخرجکم د دامت لب د چتا سو باسی من ارذکم د میصرنا فما ذا تامرون اضی په هغه تا مشوره کوي دی کی هم مشوره کول غواړي قالو وی دی ارجه واخاو افرعون ذلا واخ ورکا تاریخو سره مقرر کا رستوی کا اور دو دوم وارسل فی المدای نه هاشرین اولی کا فدی خارونو کی استازی یا تو کبه کل ساحر نالیم چراولی تا تاهر یو ساحر پوآ او دغه سحر زمانا وا د سحر ډیر لوې شور او زورو او ساحر تبه عالم ویخا چ ساحر تبع عالم و داس عزت به کو لکه اوس چې د عالم عزت کی ښه ډیر زور د ساحروم ساحرانوم ډیر نو دا راشه یوه لی کله را جم شو و جا ساحره فرعون راغلل ساحران فرعون تام ګوراس په تن خدا زل ول ډاریک رااله بلی غیپو شو چې دې دې وخت کې بل دپاره نمبرو کینې دي د ډیر را کوسیو دی مونږ ته عزت پیدا شوهه پر پروس خدا څخه موقع ګوري ښا چې عزت ته پیدا شي نو نذيبيا اذيبيا په لزور کی کنا ښا د فراون نن فراون تراله صاحبان مقامه خو قالو وی ان لنا لا یقینا زموږ د پاره به انعام یی غره ان کو نا نحن الغالبین کچری مونږه زور ور شو دا کار داسوک داس نشی کولې یسباب پکاري قالنا ام و فرعون چه آو ان هم نا و انکم المقربین لا لچ ډیر کا نا کار شهخه خلق په کفر ورزی کنه ا ځان په په مارګندیه په نور سنوی د دلیل له لالچ ورکړي زمرغه لوی لوی ډال لري خا فرعون یې ما سره به پېو تعالی خوړې تو په انکم تاسو به دمان المقربین نه او تاسو د توه کی راضی چې موسی علی السلام خبر شو چې معنی راغلی دي درغه مینس کی کی ناستو ام بیا خدا پروانه ساتي او ته وی حلاخشه تمام مقابله ما کوي تو پیغمبري ما خیر استاد خيرخواي کومه چيغي خبر واوري دي خبرو کډير اثرې کنه خا ابي اده پیغمبرانو ابي اده موسى عليه السلام کلم الله موسى تقليما الله سره خبرې کړو ویني د چې خبرې واورې نو ساحران ګډ وټ شو אבי ویچېرا مقابلہ نکو 900 ورو ته فرعون تب سوای تاسو راغلی سه لې وی زه مقابلہ کو خو مقیت شو نو بس ایمان به پراوړو نو اسرائیل او موسی علی السلام ته د ادب په پر لهجه کې وی قالو وی دی اے موسی علی السلام ايمان تلقیہ یا تو غورځو خپلام و ومان نکونا نحنو الملکین یا بشموږ غورځون کی استاخه قال القو ام صالح السلام چې تاسو ورځه ما ته اجازه نشته امرنه دې په څه حرب باندې او کوفر باندې دا تحقیر دا امر دا تحقیر دا تاریخ چې ورځه استاسو بسو سحر او ځی تن لو انکار کتلې پدری وسو خان باندې رسي او امساګاني راولې وي امې دان ډک فلمال قوکل چېری ورذو لري رسي او امساګاني سحرو عيون الناس یاديو کو پ سترګو د خلقو د دې یادو ډیر قسمونه دي کنه نو یو ته نظربندي وې ستا په نظر کې باغشه الٹا خارخه سلی و دے پا زمکر روانی اتوائی دی پا دی رسائی روانده سلی و دا میخی دی پاس تیر شی اتوائی دی پا که ننواتا پا خلیت نراواتا دا سی جی باشی سحر و آیونان ناس تاو سن دا کارونو کی وستر حبو ام خلق و یراو و جاو بی سحر نازوی او راتلیو کلاو پا دیر لوی سحر سرا پا خپل خیال کې خلق و خیال داو چی دا سحر تو باتا امسانا ندی خبار ہو وَا وَحِنَا اِلَى مُوسَى مُنگا حُکمُكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا اَنْعَلْقِ اَسْوَاكَ چه ده وقت ده او ورزو امساق کلا فَيْضَاهِيَا تَلْقَفُ مَا يَعَفِكُونَ اگر داستی گیوا چه خلی اکڑ کنا ناگر سیون وڑا اکڑا تلقف تیرې کړه هغه چې دې سوال ټکړیو ما یا فیکون دا صرف صفت ته نوې چې هغه سحر ته ون غاळा باز نا غار سمېدان پاک شو او بیا وي خلوی چې ټکळा هیڅ څومره مخلوق را جمع شی او په یوبلو وي ور پریوا ته تفسیرین وي چې پنځله زارکسان ملو شو ز رشد وځینه ذراشدواجینها فواقع الحق نحکارش حق په میدان وبته لما كانوا يعملون او ختم شوګه کارونه چېږي کوله لا غیر سو फायदा نه هنالکا فين شو کمزور شو په دغه غزای کې وانقلبو صاغرین او واپس شو ډیر ذلیلان ولقی السحره تو ساجذینا پریستې جو زاهران به اختیار الله تصدیق کوونکی غیش په لوا درشتیا کړ کنه فول قیس سحرتو ساجیدینہ وېدا ساجیده ده شکرې وا سو شکریا چېرمونګو موسی اسلام معجز اولیدا کنه نو الله تپسیده پریوا ته چ حق حقیقا نه حق غالب او باطل مغلوبی حق غالب شو باطل مغلوب شو نو ادا سجده دا هر چاله له پکار دا چې حق و ته معلوم شي او باطل جدا شي نو پکاروي چې سجده وکي الله ته چې زحنم خبر ووس خبر شونه اما بسري نوې قرطبيه او نيشابوري چپاره سجدہ سجدہ کی جنت وتعالاو خو مغلی ولا جوړې دی خلق لګیا او جوړ شي دی خو الله تعالی سکوخه د دې غزاونه ولید کنه قالو ایو امن نبی رب العالمین مونږ ایمان راوړو پر عبد مخلوقاته فراعون نیادو اعظم تروب ویلو کنه ربی موسی و هارون باغ جرب د موسی علیہ السلام او دهارون علیہ السلام قال فرعون وی فرعون په باندې سخت شو با امنتم بی تاسو ایمان راول په موسی علیہ السلام قبلان اعظم الکم بغیر زمادي اجازهتنا دلتم قبل په کله معنا نه دي دغه کله اجازهت کو دون ان اعظم الکم مای اجازهت نه کړه او تاسو په باندې ایمان راول دې وی چې کنه زما په قبضه کیدی هغه لال وزیر یو کړی والو ته دې وی چې دا زما په قبضه کیدی ان ذا لمکرم مکرتمو بالمذینته به شکه دا خو یو سازش وو فرعون وی په سازش وو کو اقصدی نسبریګي دا خپل عادت نه يبغون ها او وجاها ذل ذي خلق و ذهن بدلی چه واشته خلالو په دا نور را نځې د غې ذهن بدلی چې دا وردي من سو ب جوړ وا وه مونږ ته س پوه یقی سازش دی چې تاسوکړو په د مصر کې چوبا سید د دی خلق ددي ف تعلمون زرد زر د چې پوه وشي داقد په د ی کوم واررج لکوم ز بهخام مخه خا کټ کوم ستاسو لاسوونه اوستاڅخپې من خلافن عدل بدل سومالو سوللي بانه کوم اجماين او بيام زمکه تنپري دما زولن بام ساتم پ تنود کجورو کټول نو سو کويدا كار کله او بيام پټول سرني باو سر او بل كار يا غکلوي چوي بی بيبيوا خبر شو تپوس کوي چ سچلو شيرا چاوتوی چې موسی او هارون کامیاب شونو دا خلکو هغه سهره اوخوړو هغه وی امننا بربدی موسی او بس ما او ایمان راوړ پرب د موسی نو فرعون وی ښا ته ایمان راوړ ابي اګه ټاپ کی دا غېزه لاندې دغه چلي کړي او کنه ک نور سوکنو نو هغه خو قتل کړي کنه هغه شهادت اورې وی اوې باقاعده چا تورې ځلې چې صاحران ایمان راوړو ارې جنت مولیزا قل کورنا ناګې وی چې رب ابن لی بیتن الا معلوم کور جوړ ککن فل جنت ونجيني من فرعون وعمله کنا نابینہ چې سا تنوی الہو خوته چې مخ کې غفله بنگلولی ځانتا دا حق پرست کرامات کنا تھا اختیار اخیرګه هو ځهنه قالو اوېدی ان الی ربینا منقلبون افران مونږ ستاد دې زور نه نیري کوسو مونږ خپل رب و پیژنږو زور خدا غزه استاوسه زوري مونږ خپل رب تاوړی دن کیو اسوک چې خپل رب تاوړی کنه کدا ټوله دنیا را شنو أغي سره سنشي کولې سباو کې هو مړ وې کې نو مړ دي شي کنه جنت تنشی واستے مونږ خپل رب تاولیدون کیو اما تنقم منا او اخر مونږ کیس ګونه دي چې تاسو مونږ لا صحبيه پر کې مونږ خپل جوړه مخایه کنا تنبد نګنی زمونږ نام ګردا خبره ان آمنا بیاات ربنا چې مونږ ایمان راوړو پایاتونو او معجزو د خپل رب لمما جاتنا کله چې راغلمون تا نو کاویہ ستاسو خوغاینو آ کاوها ربنا ایرز مونغا فر علینا صبرن ډیره سخته ده امتحان دی نوستان ستانه صبر سوال کو چې وره پمون باندې صبر لکه د باران په شان ته شبي شبي او توکنا مسلمین او یا الله په مرغم سکار نشته په چې په اسلام باندې مرګ چرشی په حالت د اسلام کې واخلی مونغا مسلمانان نو یو مقام ذکر شوه موسی علی السلام چې <خصف> موسی علی السلام بلکې زو یو زړه دعوت پېش کول فراون ته دا ذکر شو او دویم مقابله او پاغي کیه کامیابی او شپږ بهنور واقعیات راځي وروسته